Pazte buruari bekira, jarriko gara izan ere Euskal Herria Amaika Kolore ekimenak garen deituta Amaika Kolore Fest e, kultur eta jatorri han eguna e, antolatu du. Onetaz hitz egiteko telefonoaren beste muturrean bennat garmendia, Euskal Herria Amaika Kolore ekimenako koordinatzailea dugu. Kaixo egunon e, beñat. Bono bueno, e, aipatzen genuen asteburu honetan ba, Mecakolore FSTF e, bueno, ba, itzordua antolatu duzuela, baina itzzordu hau aipatu aurretik e, gogoratuko dugu Euskal Herrian hamaika kolore ekimena e, zer den., bueno, Euskal Herrria amaikakolore da, dala duela bi urte utsoura horrea jaiotako ekimen bat da, Eta, bueno, ba, Euskal gintzaren ere mutik, e, akademia mundutik eta bueno, ba, elkarte gintza harlotik ere ba, elkartutako persona batzuek ba, nolabait hartu genuen, e, edo interesa izan genuen ba, Euskal Herrian ematen arizen e, kulturreta jatorrian istasunaren inguruan nolabaiteko ez da baida, da aus sustatzeko ez da eta bueno, ba, bi urte hauetan hori e, ba, ba, helburu horiek gauzatzeko ba ba egiten aritu izan gara eta, eta bueno, horretan horretan gabiltza gai. E? Bon bueno, ba, ekimen eta mobilizazio eta itzzordugun guteguaen artean, asteburu honetan e, iruan hain zuzen ere garotako ba, kaleko e, bestekin e, batera, hor ba, hamaika e, kolore festa e, jaialdia antolatu zute, baina bertako elkarte eragile bon bueno, askonen laguntzarekin ez da. Bai hala da e, aurten lehengo aldiz... E, Iruñan e, ospatu begu jai bat e, orain arte ba, bai iaz eta bai e, aurten ere donostian ospatu begu e, ba, maizakolore fest izeneko jaia, baina ba, orain honetan Iruñan eriteko asmoa e, hartu egu, eta, e, bueno, lehenengo aldia izango da eta eria nahiko valoración ona egiten dugu ba, bueno, hartuko duten parte elkarde ezberdinen artean ba, bueno, Nigeria, Bolivia Ecuador Venezuela Cuba Galicia Enea Ecuatorial Perú Nicaragua Colombia, Argentina, Chile, Mauritania eta Santo Domingo ko elkarteakengoa dira, ezta? Eta, bueno, horrez gainere, eh, ba Nafarrako beste hainbat elkarteak ere parte hartuko dute, bai sosarrazakeriat, Nafarrako eh migranten federazioaz, Paris Irondela 85 elkarteak eta Fadena, Nafarrako eh e, ume adoptatuak e, giltzen dituen elkarteak ere, ezta? Eta horrez gainere ba ba bueno, beti izaten da interesgarria eh e, jai hauek ez, ez, da, ez daitezen biur nolabait esateko immigranteen jaia, ba, ba bertako elkartea eta uh -huh. herri mugimendua ere e, parte hartzea bultzatzea edo, edo parte hartzea ba uh -huh. garrantzi zua izaten da orrak e, edo horregatikan ba ba Iruñako peñak, e, Aldesarreko bizilun elkarteak eta eta bueno ba kasu honetan jarautago e, Jai ere ba, elkarlanean e, ehindako jai bat izango da bai. Haieken batera, bueno, ba, aipatu eh, elkartera gile asko izango ditugula, Euskal elkarteak ere, e, dan tza taldeak, bueno, eta hainbat eta hainbate, elkartera el gile horrelako, bueno, ba, itzorduak antolatzea, eta zuko aipatu bezala, ez bakarrik, bueno, ba, torkinen besta e, e, hori ez izateko, e, bueno, elburruarekin planteatzen duzute, horrelako itzorduak eh, antolatzea, Bertako bizilagunekin batera, hori, bueno, ba, biziki garrantzitsua da, ez da? Ba, igu gazkenean e, ikustan dugu, e, ba, etorkizuneko biz, e, biziki detza sortzeko, ba, ba, beharrezkoa da egela elkarguneak sortzea, ez da? Eta, eta bueno, ba, horrelako jaia gospatzeak, ba, bueno, beti ere nolaitean, hauzolanetikan e, sortzen diraan jaieak izanik, ba, Ba bueno, maten du, ba ba eta behin beste jatorri jendea ezagutzeko eta eta ezagutza horretatik izan ba... Baljarren aitortzan ere, ba, ba, ba pausa Orduan, eh, bueno, eh, esatu hau Iruginan lehengo aldia da egiten egingo deguna, baina bueno, orain arte eindako lanarekin nahiko nahiko gaude daude eta eta etorpizunerabegira ere, ba, Euskal Herri osora egatzeko asmoarekin gabitza gai. Mhm. Arrimanak dituzue, eh, kaso honetan, ba, Euskal Herriko, ba, elkarte dueragile eragileekin Edo, horreindik, bueno, bueno, oso berria dalt karteatu horreindik ezarete jarriarremal? Egia zan, iparraldean zerbait egiten aritu gara, baina zarelan hori egia zan horreindik nahiko gehiago lantzeko daukagu. Baita egi aurten e, Euskal Herria zuzenean jaialdian, ba, ba, buruget konpartsak parte hartu zuela, ba, bertako aurten lantzen zuten gaia ba, kulturan iztasunarena izan zelako, Baina, egia zan, horren igan inparraldean e, e, lan hori ez tegu beharraina lan du. Kulturan iztasunaren e, bueno, ba, e, lanketa hori aurrera eramatea baita bueno, ba, garrantzitsua da e, gehien bat, baga u honetan adioidez Euskal Herriko bueno, hainbat herrietan, e, gertatu izan diren jarrera senofago batzuk ekiditeko, esta. Burua etortzen zait adibidez, horre ba, Bizkaian izandako herriko batekin, udaletxe batekin e, seztagon usteet eh gartakariak eh bueno, ba, bada ekiditeko, esta. Bai, guk guk, bueno, alde batetikan eh Euskagarria maija amaikakolorez ez bezalago jaiak ospatzen ditu nehorri batean ba, kulturan izasun hori azaleratzeko edo, edo beribistan jartzeko aukera maten duelako baina bestetik ere guretzako oso garrantzitsua da ba, ba, ba, ez tabaia eta hausnarketa prozesu bat ere martxan jartzea honen inguruan ez da? eta bueno, ba, bai ez ez da honen mandiren adigazpenak edo, edo gazte izen bertan ere izandakoak dakoak ba, bueno, nola beitean bai jartzen dute mai gainean eh bueno badagola eztabaida bat e, eta heldu egin behar zaiona ez da eh guk beti izaten dugu kultura eta jatorrean iztasuna aberastasuna dela baina kasu askoetan ere gatazka sortzen duen gauza bat bada orduan eh ikusten dugu badagola horrelako behar bat ez horren inguruan eh hitze egiten hasteko eta eta horregatik jarri denuen eh ba, iaz martxan eh ba, Euskal Herrian itzaren zat e, adostasuna gizendeko dinamiza bat, ez? Eta, bueno, orantxe bertan horretan murgilduak gaude eta eta ni zatzen dut, e, datorren murterako edo, bueno, prozesu horren amaiera eltzen denean, ba, ba ba ba bueno argitar aterako degu ba bertatik jan ateratako ondorioak. Ba. Bueno, kolektiboak eh orain arte Euskal Herrian, bueno, egia da realitate bat izan da bakoitza bere aldetik pizkao neko sospertuta egon e, e, direla, eh bueno, ba orrelako bitartez baitare, albideratu izan du komunitate ezberdin horiek kolektibo ezberdin horiek baitare zentsu batean, bueno, eta ta beren arteko harremana goitare sustatzea, esta. Bai, ni guztieta eta azkenean horrelako ekintzek beti ere, e, bueno, le, lehenengo, bisikilietzara eta lehenengo pausua elkarrezagutza da, eta azkenean elkar guneak sortzeak, ba, erreztas ba, erreztasuna sortzen du, ba, ba, ba, ba aurrez aurre ba, jendearekin elkar jartzeko, ez da. Orduan, e, bai, egia da askotan e, ez, ez, de, ez degula regula el eta eta eta ez guk geuk kanpotigan etorri diran bezel jarteekin beizik eta kanpotiger etorri diran elkarte horiek ere askotan euren artean ez direlako ezagutzen, eh? Ez? Orduan, bueno, beti ere e, positiboa da horrelako eh topaguna sortzea, bai. Bueno, bokatzeko gauratuko dugun larun bateko hitz ordua, e, piskabatea gitarra guazio hor hasiko da? Bueno, e, e, Euskada Rehamaikakolore, prinsipio esko bokatzen du e, amaika danbor martsa izaneko egimen batean goda donostien eta iaz eta horten ere egin genuen eta bueno, azkenfinean danborra, eh, ba, kultura guztietan dagoen e, instrumentu bat izanik, ba, ba, ba egin bueno, genuen horrelako deialdi bat, ba, bai batuka da, ba, eh, sanpantzar, chalaparta, e, eh, jatorrizberdinetako danborjoleak ere, ba, arratsaldeko 6 konbokatu ditugu e, Iruñako Eta bertatikan abilatuko da martxa hori eta Iruñako aldezarreko kaleak ze, eh ostean ba, berriz ere amaituko da e, Iruñako e, udaletxean. Eta Hortikan aparte eh e, Jarauta kaleko eh jai bat ordeaz euren eh er, kalego jaia izanik ere ba eh eginduten deialdi bat eh arauta talandoken tabernarien artean, ba bueno, e, e, uren taberna, tabernetan ba, bueno, e, kulturan bueno, kulturanistasunarekin ser izango duten eh bueno, bai antzerkiak edo gastronomia, edo edaria, edo, edo musika, ba, ba, bueno, sustatzeko gehien bat. Uh -huh. Orduan eh bat ideia izan da taberna edo peña bakoitzetako jendea jatorri esberrinetako komunidadekin harremanetan jarri el zerbait sortzeko. Hori izan da pisa bat ideia eta mm -hmm. orduan ba bueno, batzuek landu dituzte ba, ba gastronomiak edo, edo, edo erakusketak edo, edo edariak, edo horrelako gauza. Bai, mete koesten dugu baitane, nere, bueno, ba, adibidez irudikatuko dutela baita nere herriak. Baimaputxeak, bere bereak, piskat e, bueno, ba, denetik ez izango bai. dut gula bueno, ba, Itzurdoarekin galditzen gara eta entzuleak onbi datuko ditugu larun bat honetan bueno, ba, Antolatu e, duzuen ekimeno honetan ba, parte hartzeko ez da? Hori da, hartzaldeko zeietan, iruian, e, antxezita bat daukagu eta Bueno, eh, lema marcha honen lema izango da eskubide beraz, aukera beraz, berdintasun beraz guztiontzat. Ba oso ongi baina. E, horrekin galditzen gara eskermila, eh benetan gorean izategatik. mi Oso ondo, milesker zure.